19. A nagy ugrás előtt 1989-től 1990-ig Miután a Virgin Music 25%-át 150 millió dollárért, azaz 100 millió fontért adtuk el, beigazolódott korábbi álláspontunk, mi a City jócskán alábecsülte a Virgin értékét. Az adásvétel összege egyértelműen alátámasztotta, hogy a cég önmagában is 400 millió font értékű, amelybe a cégcsoport többi részét, például a Virgin retail még bele sem számoltuk. Ez az összeg jóval meghaladta a visszavásárlás előtti Citi által becsült 180 millió fontot, de még azt a 240-et is, amelyet végül a cégért fizettünk. Mivel két főbb üzletágunkba japán partnereket vontunk be, Figyelmünket a harmadik felé fordítottuk. Úgy döntöttünk, a lemezbolt hálózatunkkal Japánban is terjeszkedünk. Ian Duffel, Mike Ayman és Japán tanácsadónk, Sue neki láttak az előkészületeknek. Mike Sydneyben ben elkezdett Japánul tanulni, mivel a testvére Japán lányt vett feleségül. Mike-ot Ian Tokióba küldte, ő pedig Los Angelesbe utazott, hogy a Sunset Boulevardon keresse helyet az új megasztornak. Mike azzal érkezett vissza, hogy Tokióban nem leszünk képesek egyedül üzletet nyitni. A város hatalmas területen, több különálló régióból áll, és egy idegen számára szinte lehetetlen eldönteni, melyek a legfrekventáltabb részek. Londontól eltérően, ahol az Oxford Streethez, a Knights Bridgehez vagy a Kenningston High Streethez hasonló bevásárló utcák miatt viszonylag egyszerű tájékozódni, Tokióban... A lakó negyedek összeépültek a kereskedelmi övezetekkel. Az ingatlanok ára elképesztően magas, és egy üzlethelység bérléséhez kulcspénzt, vagyis nagy összegű kaukciót kellett behelyezni. Trevor Ian és Sue rengeteg potenciális partnerrel tárgyalt. Majd egy Marui nevű divatüzlet hálózat tulajdonosára esett a választásuk. Trevor 50-50%-os vegyes vállalatot alapított és ezzel útjára indulhatott a Virgin Megastor üzletlánc Japánban. Egy lemezbolt felfuttatásában az a legnehezebb, hogy hasonló termékeket kínál, mint bármely más üzlet. Nekünk nem volt saját márkánk, amit kizárólag csak a Virgin boltokban lehetett volna kapni. Tisztában voltunk azzal is, hogy versenytársaink a magas bérleti díjak és a hűséges, visszajáró vevők hiánya miatt Tokióban nem nyereségesek. A marúival felállított vegyes vállalattal pontosan ezeket a csapdákat szerettük volna elkerülni. Ők voltak az első üzletlánc, amely felismerte a pályaudvarok fontosságát, ezért üzleteiket azok közelében nyitották, így aztán rengeteg gyalogos tértbe hozzájuk. A Marui ruhák célcsoportja a feltörekvő, tehetősebb, fiatal réteg volt, emellett sikerrel vezettek be egy saját hitelkártyát is. A Marui segítségével shinjuku Tokió központjának egyik legforgalmasabb bevásárló negyetében remek helyet szereztünk. A 3000 négyzetméteres üzlethelység a Marui tulajdona volt. Abban állapodtunk meg, hogy fix összegű bérleti díj helyett a forgalmunk bizonyos százalékával fizetünk. Így elkerültük az irdatlan összegű kulcspénzt, és bár a 3000 négyzetméter európai viszonylatban csekélynek számított, még így is nagyobb volt, mint Tokió bármelyik lemezboltja. Pontosan ilyet szerettem volna. A vevők fülhallgatókon keresztül élvezték a zenét, sőt, egy saját DJ-t is alkalmaztunk, így különböztetve meg magunkat a konkurenciától. A DJ pedig nem csak szórakoztatott, hanem dalválasztásaival a forgalmunkat is növelte, és ezáltal a saját honoráriumát is gyorsan kitermelte. A tokiói Virgin Megastor hamarosan ugyanazt a kultikus státuszt érte el, mint amit korábban az Oxford Street és a Nathan Hilli üzletek. A város minden pontjáról özönlöttek oda a fiatalok. Üzletünk volt a találkozóhelyük. Mivel Tokióban rendkívül drága az élet, a fiatalok élvezték, hogy nálunk zenehallgatással, dumálással és lemezvásárlással olcsón eltölthettek egy kellemes délutánt. Egy vevő átlagosan 40 percet töltött el a Tokiói megasztor üzletben, ami jóval több, mint egy McDonald'sban elfogyasztott hamburgerre szánt idő. Ezzel a 70-es évek üzlet filozófiáját örökítettük át. A napi tízezer vásárlót fogadó üzlet minden várakozásunkat felülmúlta. Mivel Ian Los Angelesben volt, Mike egyedül élt Tokióban. Idővel ő is bátyja nyomdokaiba lépett és beleszeretett egy japán lányba az esküvőjüket pedig a Nekker szigeten tartották. 1988 és 1990 között két év alatt a Virgin minden leányvállalata megtalálta a Japán partnerét. A Sega, a Marui, a Seibusaison és a Fujisankei cégekkel kötött megállapodások egyedülálló Japán kapcsolatokat jelentettek számunkra. Én közben egy merőben más jellegű kalandba is belevágtam Japánban. Perrel újabb hőlékballonos utat terveztünk. Ezúttal Japántól Amerikáig a csendes óceánt szerettük volna átrepülni. Per csak akkor említette, mitől fél a legjobban, amikor már túl késő volt. Már Japán felé a repülőn ültünk, amikor bevallotta, hogy a kabint szabályozott légnyomásban még nem tesztelte. Így nem száz biztos benne, hogy bírja majd a tizenkétezer méteres magasságot. Márpedig, ha az ablakok ott betörnek, 7-8 másodpercünk lesz arra, hogy felvegyük az oxigénmaszkot. A kezünk ügyében kell tartani őket, magyarázta Per a tőle megszokott egyszerűséggel. És persze, ha a másik épp alszik, 3 másodperc alatt magadra, majd ugyanennyi idő alatt a másikra is fel kell tenned. Így bénázásra összesen 2 másodperced marad. Megfogadtam, hogy a repülés alatt inkább nem alszom. És lesz valami előjelek, kérdeztem. Ha a kabinban csökken a nyomás, hirtelen homályosabb lesz a levegő, mintha köd ereszkedne le. Aztán a füledben éles sípolást hallasz, és olyan érzésed lesz, mintha a tüdődet a szádon keresztül valami kiszivattyúzná a melkasodból. Amikor egy újságíró később megkérdezte, milyen veszélyekkel jár a repülés, perszavait idéztem fel neki. Tudja, nagyon fontos, hogy egyikünk mindig ébren maradjon, magyaráztam. Ezért nem a korábban használt kényelmes Virgin, hanem a british érvésztől kölcsönkért két ülést használjuk majd. Az indulást novemberre időzítettük. Ekkor a legerősebb ugyanis a futóáramlás a csendes óceán fölött. Igaz, ekkor jellemzőek a legnagyobb viharok is. Japánból terveztünk felszállni, mert onnan azonnal a tenger fölé tudtunk kerülni. Innen több mint kétszer olyan hosszú út állt előttünk Amerikáig, mint a korábbi Atlanti óceán fölötti 3000 mérföldes távolsági rekordunk. Per csapata a ballont és a kabint a felszállási pontra egy Miyakonojo nevű kisvárosba vitte, amely számításaik szerint éppen a nagy sebességű futóáramlás alatt helyezkedett el. Az első Japánban töltött éjszakán felhívott Tom Barrow, aki az Atlanti-óceáni átkelés alatt összeveszett Perrel. Helyébe Mike Kendrick lépett, de Tom továbbra is figyelte Per minden lépését, és most nagyon aggódott. A vízben landoltok majd, mondta a telefonban. A legfontosabb, hogy készüljetek fel egy zátonyon történő, biztonságos leszállásra. Ha valami véletlen folytán, mégis elérnétek a száraz földet. 60% az esélye annak, hogy sötét lesz. Novemberben a nap 15 órájában sötét van Észak-Amerikában, ráadásul minél éjszakabbról van szó, annál súlyosabb a helyzet. De mivel leszállni csak nappal lehet, ezért elképzelhető, hogy még 15 órát kell repülnötök. Ez azt jelenti, hogy még 30 mérföld per óra sebesség esetén is ezer mérföldnyire lesztek a száraz föld belsejében, ami csak tovább bonyolítja a helyzetet. Viharos időjárásra számítsatok! Ilyenkor nem jellemző felé a nyugodt csöndeség volt. Ott fenn éjszakon sokkal inkább a faházaikban maradnak, és ott várják ki, amíg lecsendesedik az idő. Úgyhogy azt ajánlom, feltétlenül legyen a közeletekben egy mentő csapat. Földetéréskor nem lesz kellemes az idő. Felszállás előtt minden műszert ellenőrizzetek. Ne kapkodjátok el az indulást. Még ha minden kitűnően működik is, ez az út Iszonyúan veszélyes. Megköszöntem Tom tanácsait. És még valami, tette hozzá Tom. Az Atlanti-óceáni átkelés sikeres volt, csak az út végén csúszott ki a kezetekből az irányítás. Ennek ellenére mindketten túléltétek, és útközben megtanultatok hőlékballonozni. Míg az Atlanti-óceánon mindig van a közelben egy hajó, a csendes óceánon ez olyan ritka, mint a fehér holló. Amennyiben az óceánba zuhantok, azonnal meghaltok. Ha viszont sikerül elérnetek a partot, akkor meg nagy eséllyel sötét lesz, ami szintén száz veszélyt rejt magában. Folyt rólam a víz, amikor letettem a kajdlót. Épp csak feljegyeztem a hallottakat, amikor újra megszólalt a telefon. Joan hívott. Aznap volt Holly nyolcadik születésnapja. Átvette és beleszólt. Én is elkezdtem naplót írni, apa, mondta. Majd megmutatjuk egymásnak, a visszajöttél, jó? Persze, édesem. Feleltem, és egy nagyot nyeltem. Amikor említettem Pernek, hogy ha a tengerbe zuhanunk, szinte biztosan nem éljük túl, egyetértett velem. A baleset biztosítással nem kell foglalkoznunk, tette hozzá könnyedén. Elég, ha életbiztosítást kötünk. Miközben Per csapata beállította a kabin elektromos műszereit. Perrel még egyszer végigvettük a repülés alatti tennivalókat. Hihetetlen volt, hogy újra egy szűk kabinban leszünk összezárva, körülöttünk pedig az a sok kütyű, amelyek az egyetlen kapcsolatot jelentik majd a külvilággal. Nézze, válaszoltam egy a különböző veszélyeket soroló újságírónak. Lehet, hogy sétagalop lesz, de lehet, hogy nem. Harmadik lehetőség nincs. A csendes óceán fölött futó magaslati légáram más formájú, mint az Atlanti óceán fölötti, ami V alakú, poláris, és nagyjából olyan, mint egy fordított Toblerone csoki. Minél magasabbra emelkedünk, a futó áramlás annál gyorsabb, a szél egyre erősebb, így a ballonsebessége fokozatosan növekszik. 3000 méteres magasságban már az 50 csomót is eléri, 8000 méteren pedig már 100 csomó, és így tovább. Egy ballon könnyedén meglovagolja az ilyen légáramot, anélkül, hogy az kár tenne benne. A csendes óceáni futóáramlás azonban egészen más tészta. Ez egy szubtrópusi légáramlat, amelynek egy soros kábelre emlékeztet a formája. 6000 méteren még teljes szélcsend is előfordulhat, ahogy 6500 méteren is hasonló a helyzet. Aztán egyszer csak 8000 méteren belekeveredsz a 100-200 csomó sebességű futóáramlásba, amiben egyébként hőlékballonnal korábban még soha senki nem repült. Tudtuk, hogy amikor a ballon teteje eléri az áramlás, leszakadhat az alatta függő kabinról. Ha ez nem történne meg, akkor is hatalmas kilengésekre számíthatunk, hiszen míg a kabin sebessége 5 csomó, a ballont már 200 csomóval sodorja az áramlás. Körülbelül olyan érzés ez, mintha hirtelen egy fogatnyi ló indulna meg az emberrel. Ha sikerül bekerülnünk a magaslati futó áramlásba, annak nagyjából 1200 méter átmérőjű a közepe. Ahhoz, hogy ebben a folyosóban maradjunk, állandóan figyelni kell a magasságunkat, és ha túlzott széllökéseket észlelünk, az azt jelenti, hogy a ballon és a kabin egymástól különböző légáramokban halad. Mi a kanodzsóban szinte karneváli hangulat fogadott bennünket. Még egy sintópap is eljött, hogy megáldja a helyszínt. A szüleim is ott voltak, John azonban úgy döntött, inkább otthon várja meg a felszállást, és csak azután megy Los Angelesbe, így a gyerekekkel együtt érkezéskor találkoznak velem. A meteorológusunk Bob Rice vasárnap este még tökéletes időjárási viszonyokat jósolt kedre, hétfőn azonban ezeket szerdára módosította. Perrel újabb napot töltöttünk a kabinban, és még egyszer végig ráktuk magunkat minden fontos tudnivalón. Folyamatosan égesd a fákját, ez a legfontosabb, írtam nagy betűkkel a naplomba, miután három órán keresztül latolgattuk az esélyeinket. A késleltetett indulás miatt arra is maradt idő, hogy újra végignézzem a kabin műszerfalába épített kapcsolókat és mérőműszereket. Még az is belefért, hogy megjegyezzem, melyik kapcsolóval lehet leengedni a kabin aljáról az üzemanyagtartályokat, és melyikkel lehet leválasztani a kabint a ballonról. Nem sokára indulhattok, közölte Bob Rice. November 23-án este kilenckor zöld lámpát kaptok. A csendes óceán a világ legnagyobb óceánja? kérdezte Holly a telefonban. Hány kilométer széles, és a földet mennyi idő alatt tudnátok körberepülni? Ideje volt aludni. A hotelszobámban fekve nem jött állom a szememre, így írni kezdtem a naplomba. Próbálok néhány órát pihenni, de sehogy sem megy. Csak bámulok ki az ablakon, és nézem, ahogy véget ér ez a gyönyörű nap. A vulkánból felszálló füst olyan, mint egy vékony felhő az égen. Az utcán autókra szerelt hangos bemondókon jelentik be az indulásunkat. Ha esetleg valaki még nem lenne ébren, hajnali fél háromra játékot terveznek. Kíváncsi lennék Angliában, mikor hozna össze egy ilyet az önkormányzat. Még mindig nem vagyok ideges. Inkább izgatott és rendkívül éber. Eddig minden rendben ment. Bob szerint az átkeléskor és a landoláskor a vártak megfelelő jó időnk lesz. Két óra múlva vissza kell mennem a felszállási pontra, hogy interjút adjak a News-et. Vannak. Amikor megérkeztem, rossz érzés fogott el. A ballon még a földön hevert, el sem kezdték felfújni. A navigációs központban per csapata tartott eligazítást. Túl nagy a szél, túl kockázatos a dolog, túl nagy a hátszél. Úgy döntöttek, hogy a 70 tonnás, mozdulatlanul álló ballon, amit egy nagyobb széllökés könnyen kiszakíthatott volna, egyelőre a földön marad, és csak reménykedtek, hogy másnapra lecsendesedik a szél. Visszamentem a várakozókhoz, és tolmácsot hívattam. Kezemben nyomtak egy mikrofont, én pedig elnézést kértem a felszállási pont előtti domboldalon tolongó tömegtől. Megígértem, hogy másnap újra megkíséreljük az indulást. A következő nap lassan és egykedvűen telt. A futóáramlás kiszámíthatatlan volt. Bob Rice pedig nem tudta megjósolni, hogy Kaliforniában vagy Yukonban szállunk-e majd le. Teszek az időjárásra, kiáltott fel végül Amerika legismertebb meteorológusa. Induljatok el, és kész! Visszamentem a szállodába, hogy még egyszer jól kialudjam magam, de újra csak az ablak előtt kötöttem ki, és a vulkánt bámultam. Hallottam, ahogy a dobosok rákezdenek az utcán, majd egyszer csak észrevettem, hogy az ajtó alatt bedugnak egy fakszüzenetet. Holly gírbegúrba dölt betűit találtam a papíron. Remélem nem a vízen, hanem a szárazföldön értek földet, és nem sikerül rosszul a landolás. Miss szalaveszen is sok szerencsét kíván. Jó utat. Szeretlek, papa. Holly. Utóirat? Jó utat. Én is szeretlek. Bevettem egy altatót, és az ágyra zuhantam. Per néhány óra múlva ébresztett, és elindultunk kocsival a felszállási pontra. Nagyjából ötezer ember, köztük családok, idősasszonyok és gyermekek is összegyűltek, hogy megnézzenek minket a fagyos hidegben. Hallottam, amint hangos üdvri valgásban törnek ki, mikor a ballon elemelkedett a földről a kabin fölé. Az égők már hangosan zúgva melegítették a levegőt. Szélcsend volt, de minél hamarabb fel kellett szállnunk, nehogy egy kisebb széllökés a földön tartson bennünket. Több száz üstöt hoztak a Domboldalra. izzott bennük a parázs, füstjük egyenesen szállt a csillagokkal borított ég felé, ami szintén a teljes szélcsendet jelezte. A szüleim mellett álltam. Álmélkodva csodáltam a hatalmas ballont, amikor a burkolatáról levált egy csík, és ernyetten lifegni kezdett az oldalán. Mi ez? fordult hozzám az apám. Oda rohantam perhez. Mi történt? Ne aggódj, semmi baj, nyugtatott Per. Csak egy kis hőveszteség. A ballon elég nagy ahhoz, hogy elbírja. Visszamentem Perrel az irányító központba, de apa karon ragadta. Milógott a burkolat közepén. Csak a levegő száll fel a ballon oldalán, magyarázta Per. Apámat nem igazán sikerült meggyőznie. Perrel kimentünk és megálltunk a ballon alatt. A kupolán elég nagy lyuk keletkezett, ahol elengedett a ragasztás. Visszamentünk az irányító központba, és odamentem apához. Nem mondd el anyának, de kiukadt a ballon, mondtam. Per szerint így is eljuthatunk Amerikáig. Nem szállhatsz fel, jelentette ki apa. Egy perce később újabb csíkok kezdtek leválni a ballonról. Richard, attól tartok, el kell halasztanunk az utat, szólalt meg Per. Ha elindulunk, egész biztos, hogy az óceánban kötünk ki. Kinéztem a domboldalon összegyűlt tömegre, és arra gondoltam, hogy ezt a sok embert most mind cserben hagyom. Remegő kézzel és keserű csalódottsággal ragadtam meg újra a mikrofont. Nagyon sajnálom, szóltam bele, és igyekeztem elnyomni a torkomat folytogató sírást. Elengedett a ballont összetartó ragasztás, talán mert a ballon egész éjjel a szabadban állt és megfagyhatott. Miközben a tolmács a szavaimat fordította, a tömeg felmorajlott. Aztán hangos kiáltást hallottam, s amikor felnéztem, láttam, hogy a ballon burkolatáról hatalmas darabok potyognak az égőkbe. Valaki gyorsan leszedte őket, de a ballon a szemünk láttára darabjaira hullott. – Zárják el az égőket! – kiáltottam. – És húzodjon mindenki hátrébb! Melegítés nélkül a ballon összeesett, a lyukakon pedig sűvítve távozott a meleg levegő. – Jövőre visszajövünk! – ígértem. – Bízzanak bennünk! – Hát, Richard? – szólalt meg apa a kocsiban útban a szálloda felé. – Veled aztán sohasem unalmas a vakáció. Johan két órányira volt Los Angeles-től, amikor a gépen értesült a történtekről. Remek! Kiáltott fel. Pesgőt mindenkinek! Elérkezett a nagy nap. A pilóta gázt adott, a helikopter magasabbra emelkedett, alattunk pedig megcsillant a halvány kék tenger. Ahogy a nekkerhez közeledtünk, előbukkant a fehér korallzátony, a fakó homokos part, a hajladozó pálmafák, a balinés stílusú házunk csúcsos teteje és a szárazföldet borító sötét zöld erdő. Tettünk néhány kört a magasban, majd megpillantottam a parton várakozó családomat és a barátokat. A legtöbbjük fehér ruhát és széles karimájú kalapot viselt. A látványba csak egy-egy trópusi mintás ingvit némi színt. Észrevettem Vanessa-t és Robertet. Lindit és a férjét, Robint. A gyerekeket. Barátainkat és Mil endi szomszédainkat, Peter-t és Czerízt. Kent és a feleségét, Nancy-t. Valamint Simont és a feleségét, Françoát. Én nekik. A csoport közepén lélegzetelállítóan gyönyörű, fehér ruhában állt Joan. Vele volt Szem és Holly. A nővére, Rose. A bátja John valamint az édesanyja. Nagyi, apa és anya mellett állt, és vidáman integettek felfelé. Megkocogtattam a pilóta vállát, erre egy újabb kört írt le a helikopterrel a magasban, fogaim közé vettem a csokolád és dobozt, és konstatáltam magamban, hogy minden a terv szerint alakul. Legugoltam, megálltam a helikopter nyitott ajtajában. Meleg fuvallat érte az arcomat, alattam őrülten kavargott a part és az ezüstös kék tenger. Az úszómedence fölött már egészen alacsonyan lebegtünk. Megfogtam az ajtó két oldalát és a hátam mögött ülő pilótára néztem. Mindez csak azért, mert a hölgy szereti a csokoládét, kiáltotta felém. Egy pillanatra kivettem a fogaim közül a dobozt. Meg a gyerekek is, szóltam vissza. A hüvelykújjámat a magasba emeltem, vetettem még egy utolsó pillantást az alattam tátongó medencére, majd kimásztam a helikopter művére, és függeskedve leereszkedtem. Joannal végre összeházasodtunk, én pedig a világért sem akartam volna, hogy elolvadjon a csokoládé. Felkészültem az ugrásra.